23. Ha valaha megtörténik, hogy kifelé fordulsz azért, hogy bárkinek a tetszését megnyert, tudd meg, hogy belső egyensőd összeomlik. Érd be tökéletesen azzal, hogy filozófus vagy. Ha mindenképpen látszani is akarsz filozófusnak, akkor a saját szemedben mutatkozz annak, és arra elég is leszel.